Чудомир, дядо Видио, тъй си го спомням, приведен, седнал по турски флевия прозореца. на хаджидончовата кръчма, маничък, селхичък, с остро носле, което непрекъснато и безпричинно подсмърква. Голямата от червено сукно канджа, опасла коленото му, опава скуката си. Касив от кърнобашка вълна шеек и тънките му пръсти сръчно преплитат. Няколко реда черни като пиевици гайтани. Пред него на ниско три крако. Столче е малката газена лампа, ножицата и парче восък, а отстрани натрупани шеяци, до тях метър, гранчета конци, една пахарка с лъжица и. Вътре парче сух комът. Всичкото място, което заемаше работилницата му, беше колкото да простреш една нова антерия. През лятото дядо видо си стоеше в селото, където имаше две-три навици, но щом се засенеше, Пристигаше с шерената турбичка на рамо и една бяла. Ляскова тоешка в ръка, цял побелял, тих и кротът като светец. Влезе в кръчмата почисти си, помете егъла на удара, окачи турбичката на. Стената постеля маничкото парцелено чердже и почва работа. Като се научат, че е дошъл, занижат селени съби под мишница, помъкнат шеяци. Една поръчва кълцуни с парченца, други скапаци, трети лапчуни. Перлици, долами, потури. Един иска потурите да са опънати отзад, други. Иска бурмали и джобове с триката гайтан и честа плетеница, а хаджи дончо. Пък ще му поръча сукнена салтамарка марка с тиризи и тежък колча. На тлъктите Разгава дядо видеотоповете плат, отмерва, бележи сапунчето, реже с сапунчето, режес. Голямата ножица и трупа, трупа скроеното, че като забие нос и почне да. Шие земята да се продани, не дига очи нагоре и думица не продумва. Само очичките му примигват, примигват през стъклата и тънкото му, носле все тъй. Безпричинно подсмърква при всеки бе от често и ритмично като часовник. Такъв си беше старецът, мълчалив и работен. Не че не чуваше глъчката. Наоколо не че не знаеше какво да приказва, но с кого, на кого. На спас. Щенгата ли, който от тъмно до тъмно е пиян, на луля бабин ганин ли, който не знае да си обоя църволите, или на динка свинаря? Какво има да говори с тях? Умните и работни хора седят ли цял ден и скръчните. Много знае тази, бяла глава и много е видяла и пътила. Но за приказки ли е дошъл тук в туй, работно време? Едно време хе, на млади години, в цари град е учил за неята. За комитета пари е събирал и на Балка Пан с дяда Паничкова в една паница. Попара се яли, ама сега няма време за друго. И пазърлък не правеше с селените старецът. От толкова години шие тук. През есента и зимата и всеки знае цената. Гайта не си купува от дюкена и дор да се работи поръчаното, селените трябва да му носят ядене. Чурбица ли? Ще е фасулище е, или парче сиренце ще? Е, те си знаят, че каквото му занесат, все ще е доволен. Почне ли да я потури, да речем, и стопанинът. Го попита кога ще са готови, без да дигне глава, дядо Видо ще рече само. В четвъртък. И повече нищо. Какво има за приказване? Той си знае, че два дни ще му носи. Ядене и толкова. А че някой го е забравил и го е оставил без храна, нито. Се сърди, нито нищо. Стане на пладне, надроби си сухото комътче хляб. Останало от предния ден в пахарката, посоли го, полей го с топла водица от чайника на сърба се и сяда пак веднага. Ама дюкенът бил пълен с хора, че се карали или биели, че спаштенгата играял ръченица, а е надувал. Гайдата понякога само ще поизвие глава, ще погледне над очилата, челото. лото се сбърчи на ситни бръчки. Но след това ще засмърка често-често и пак. Ще се наведе над работата си. Какви лодории са се вършили в кръчмата, какви песни, игри, скандали, а? Дядо си шие и всешие. Късно вечертах е, когато вече от е. Умора, както си стои седнал по турски, ще прибере инструментите, ще откачи. Кънджата ще приседне да вземе едно топче шеек да го сложи за подглавка. Ще притегли проскубания кожух върху си. Ще духне лампата и ще легне свит на копчинка. Като го видите и ще смушка хаджи донча и ще му рече. Хаджи, виж, виж, дядо Видю пак подква си млякото. И наистина, той свит и маничък, подганал кожуха около себе си, той. Приличаше повече на покрита за затоплене тенджера с мляко за квасене. Отколкото на спящ човек. От селото му рядко идваха да го навестят. От време на време само коцият му. Синешо ще дойде с магарето да му донесе дрехи за преобличане и една прясна пита хляб и ще си замине. Пет деца имаше старецът, все болни не да гави, и всички очакваха от сухите му две ръце само. От никого помощ, нямаше, за това не му беше до приказки и веселби. Нужди и черни грижи бяха, притиснали бедния му дом и не му даваха време глава да подигне и да отдъхне. Миналата зима срещу Иванов ден, старецът нещо се разболя и цял ден стоя тъй, на копчинка под кожуха. Хаджи Дончо го попита какво му е, но той пак не, отговори, а само тихо изпъшка. Хаджият му сипа липов чай, поднесе му го, но той сръбна веднъждваш само и пак се зави през глава и така прекара. Цялата нощ. На другия ден, още не свършила литургията, кръчмата почна да се пълни селяни. Беше храмовият празник на селото. Та бяха дошли много. Хора от околните села. Започнаха да черпят ивановците, разпуснаха се. Гостите пиеха, разливаха, кръщяха, викаха и него даже не го забелязваха. Това продължи през целия ден. Вечерта кръчмата полудя. Писнаха гайди, надо и брем зурлата за думката панат хора, ръченици, крясък до небето. Спас. Штенгата, качен на една маса, играеше кючек, а Динко си извадена. Над поторите риза и пробита кошница на главата се кълчеше среща му. Отдолу. Хаджи Дончо, който също му беше прехвърлил и беше съвсем забравил болния. Дяда видя грабна голямото пръстено шуле, дето събираше седем стари оки. Вино, изтича до зимника, напълни го и като се върна, дигна го над главата. Си, извика, колкото му глас държи. Още от вратата. Бря, бря, брея. Това е пък от мене. Подаде след това шолето на първия селенин до него, извади от грамадния си. Поезд се дефен револвер и, пат-пат-пат, задобчи тавана. Бря, бря, брея. Подхвана веселата дружина и едни почнаха да скачат. Други си затопаха кълпаците в земята, трети почнаха да пеят, а спас. Щенгата легнал на масата, почна да рита от възторг. Гайдите писнаха на «Хоро». Десетина души се хванаха за раменете и започнаха честата. «Всички, всички ще играем», изрева голямото гърло на русе гъбарът. «Хайде!» И като разкъса хорото, хвана се на пояс и поведе пръта. Налепиха се. Останалите и се закърши едно пияно хоро за чудо. Рошав, разгърден и потънал в пот, грамадният гъбар мяташе шерен пош и подвикваше от времена. Време, и цуицу. Цу. Ха сега. И сякаш не опира опода. Като мина край гала, дето работеше дядо видео и забеляза копчинката, се провикна, дядка. Майсторе! Ставай! Ставай да изпратим свети Ивана, хайде, дядка. Ставай да поиграем. И без да му мисли много, посегна, сгръбчи готей, както си беше свит кожуха. Метна го на рамо и пак поведе хорото, но вече толкова много играчи се бяха наловили, чето се затегна и всяко изкачеше. На място като лут, крепено от огромната лапа, маничкото тяло на дяда видя подскачашена. рамото му и се друсаше безпомощно. По едно време кожухът се смъкна и сухата вусъчна глава на стареца увисна надолу. Брей, гъбър, обади се някой, болен е човека бе. Остави го да си лежи. И не се подигравай с старотията. Габарет се пусна, пресегна с другата ръка, свали го от рамото си и като го, прегърна като малко дете, го понесе към леглото му. Когато го положи на малкото парцелено чердже, дядо Видю вече беше издъхнал.